בעזרת השם יתבאך, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, המשך תורה ל' ותורה ל"א תורה ל' מישרה דסכינה א' <עשק> השגת אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים מעילה להלול, משכל עליון לשכל תחתון כמו מלמד שמציע לתלמידו מתחילה הקדמות ושכליות קטנות, כדי להבינו על ידי זה המכוון, שהוא שכל עליון וגדול. וצריך כל אחד לחזור ולבקש מאוד ולהתפלל להשם מטבח הרבה, שיזכה להתקרב לצדיק האמת, שיהיה רבי הגון ומלמד גדול ונורא כזה, שיהיה גדול במעלה כל כך, שיוכל להאיר ולהכניס בו ולהבינו שכל עליון וגדול כזה. דהיינו השגת אלוקות, שזה עיקר התכלית. ב. וצריך לבקש אחר הרבי הגדול ביותר, כי צריכים לזה רבי גדול מאוד, שיוכל להסביר שכל לגדול של השגת אלוקות ולהעיר גם בו. וכל מה שהוא קטן ביותר ומורחק ביותר מהשם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר. כמו שראינו במצרים, שהיום משוקעים בארבעים ותשעה שערי טומאה, היו צריכים רבי גדול דהיינו משה רבנו עליו השלום, כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר. על כן, אף אם אתה רואה שפלותך ופחיתות שלך, שאתה קטן במעלה מאוד, לא תטעה לומר די לי אם יהיה מקורב אצל איש כשר פשוט המוחזק ביראת השם ונכבד קצת. ולמה לי לבקש גדולות ולחזור אחר הצדיק הגדול דייקה? הלוואי שאהיה מתחילה כמו איש כשר הזה. כמו שטועין בזה כמה אנשים. אל תטעה לומר כן, כי אדרבא. כל אחד כפי מה שהוא בנפשו גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנתרחק מאוד מהשם יתברך, כמו כן הוא צריך די כא להתקרב להרא בי האמת הגדול במעלה ביותר. הרופא לנפשו הגדול מאוד ביותר. שיהיה אומן נפלא כזה, שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגת אלוקותו יתברך שמו. לקטן ומרוחק כמותו. ג. וזה בחינת סערות, שערות, שערות המוחים יוצאים בהשערות. כי השכל העליון שהוא השגת אלוקות, הוא מתלבש בשכל התחתון. ואלו השערות הן בחינת שיעורא דאתוון דאורייתא. כי המצוות הן חוכמת הבוראית ברך שמו. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים אחרים, וגבולים, ואותיות, ותיבות, ועניינים. שהם צמצומים שמצומצם בהם חוכמתו יתברך שמו. שזה בחינת התלבשות הנ"ל להשיג על ידם השגת אלוקותו יתברך. וכל אות ואות שבתורה וכל מצווה היא בחינת צמצום הנ"ל. על כן, על ידי התורה והמצוות ממשיכים השגת אלוקותו יתברך. ד. בלזכות לשכל התחתון הנ"ל אי אפשר כי אם על ידי שיהיה שונא בצר, שישנא את הממון בתכלית השנאה. כי השכל התחתון הוא בחינת שרה אוחמה, בחינת בת עין, דהיינו השחור שבעין, בחינת שחורה אני ונבע. כי השחרות הוא מקבץ ומצמצם כל הדברים הגדולים ונכללים ונראים בתוכו. ועל ידי זה רואין ומשיגין הדבר שרואין. כן השכל הזה הוא בחינת שחרות, שמצמצם בו נבע ויופי שבשכל העליון הנ"ל. וסערא אוחמא וכן שונא בצע ומסיתרא דמלכותא. כי השכל התחתון הוא בחינת מלכות, שהוא בחינת חוכמת הטעה שבכל עולם ועולם, שהוא מנהיג אותו העולם. אבל על ידי אהבת ממון הוא נופל לאוחמא דסיתרא אחא, בחינת שבתאי פתיה אוחמא, מראה שחורה, בחינת בעיצבון תאכלנה, ונופל מזה השכל לשטות וכסילות ועצבות. והקליפות והסטרא אחרא מסבבין אותו בסיבובין דסטרא אחרא בבחינת שתו העם ולקטו בשטותא. להפך מהחוכמה הנ"ל שמסבב והולך אחר הממון. ה' hey, בכל אחד לפי בחינת החוכמת הטעה שיש לו, כי יש בכל אחד ואחד בחינת מלכות, בחינת חוכמת הטעה, כן צריך להמשיך לתוכה חיות. ועיקר חיות הוא מאור הפנים. בחינת באור פני מלך חיים. על כן הצטווינו שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוקיך. בשביל לקבל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה מכהן את השכל הנ"ל, שעל ידו באים להשגת אלוקות. ועל ידי השמחה בשלוש רגלים זוכים לאור הפנים. <coughs> <coughs> כי עיקר אור הפנים הוא שמחה, כמו שכתוב, לב שמח יטיב פנים. ו. וכפימא שמרבין לעשות מצוות בכל השנה, כן זוכין לשמחה בשלוש רגלים. כי עיקר השמחה היא מן המצוות, ועיקר השמחה היא בלב. כי כל אחד, כפימא דמשער בליב גדולת הבורא יתברך וייחודו ואחדותו יתברך שמו, ראוי לו לשמוח מאוד בכל מצווה ומצווה שעושה. שזוכה לעשות רצון השם יתברך, הבורא היחיד, הקדמון, הנצחי, יתברך שמו לנצח. בעיקר השמחה של כל המצוות שעושים בכל השנה היא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה בלבי. והלב של כל השנה עם השלוש רגלים, בחינת אלה מועדי השם ראשי תיבות אימי, שהיא אם לבינה ובינה ליבה. והשמחה הנ"ל מתקבץ אל הלב שם השלוש רגלים, ועל כן הם ימי שמחה. וצריך כל אחד להתגבר מאוד להמשיך על עצמו השמחה הקדושה הזאת של המצוות. שהוא שמחת יום טוב בכל השנה כולה. מכל שכן וכל שכן ביום טוב, ביום טוב קודש בעצמו, שאז חייבים לשמוח מאוד, כמו שכתוב ושמחת בחגיך. כי אז מתקבץ יחד השמחה של כל המצוות, אשר אין שיעור וערך לשמחה הזאת, כאשר יבין כל אחד בלבו כנ"ל. ועל ידי השמחה בשלוש רגלים, זוכין להשגת אלוקות כנ"ל. וזה בחינת חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. כדי לקבל אור הפנים ולהחיות את בחינת המלכות כנ"ל. ז. בעיקר השכל הוא רק השכל האמיתי של הצדיקי אמת, שעל ידי זה השכל זוכים להשגת אלוקות, להכניס השגת אלוקות לכל הנלווים אליהם. וכל החוכמות החיצוניות הן כסילות גמור נגד זה השכל. ולפעמים בעוונותינו הרבים כשנופל זה השכל הנ"ל אליהם לעקום והסתרא אחרא ואזי הם מתגברים בחוכמתם וממשלתם, ואזי מתגבר חס ושלום ממשלת העכו"ם, כשיונקים יותר מהראוי להם חס ושלום משכל הנ"ל, שהוא בחינת מלכות בקדושה, בחינת חוכמת התאה שבכל עולם ועולם מארבע עולמות, שהיא בחינת החוכמה המנהגת אותו העולם. וכל החוכמות של האומות, כולם הם תחת חוכמת התאה ויונקים משם. ומי יוכל לסבול את קול הצעקה והזעקה הגדולה כשנופל בחינת המלכות הוא השכל הנל אליהם, בחינת זעקת מושל בכסילים. כשרוצה הכסיל, בחינת מלך זקן וכסיל הוא היצר הרע, בחינת מלכות הדסית רעכה, כמובן בסימן א', להתחכם, שמתגברים להמשיך לתוך החוכמות שלהם, שהן כסילות באמת, את בחינת החוכמה האמיתית שהוא השכל הנל של השגת אלוקות. ואומרים שרק הם חכמים ואין חכמה גדולה כחוכמתם המוטעית, אשר כל יניקתם היא נפילת השכל הנ"ל. והקדוש הוא בעצמו כביכול שואג על זה, בבחינת שעוג ישאג על נווהו, על נווה דילה. בבחינת המלכות שנופל חס ושלום בגלויות של ארבע מלכויות וסטרא אחרא, שהן ארבע גלויות. ח. וצריך כל אחד לראות, לחתוך ולהבדיל ולהעלות החוכמה הנ"ל מבין ארבע גלויות ולהחזירה לשורשה. וזה זוכין על ידי צדקה וחסד שעושים, שעל ידי זה מעלין השכל הנ"ל מהגלות ומכניעים ממשלת העקום. על כן, צריך כל אחד לפי בחינתו להשתדל תמיד ולראות להוציא השכינה מהגלות, היינו השכל הנ"ל על ידי חסד. ועל ידי זה מכניעים חוכמות חיצוניות וניצולים מעול מלכות הרשעה וזוכים להשגת אלוקותו ידברך. ט. <תת> וכנגד ארבע מלכויות וקדושה של ארבע עולמות, הצילות בריאה, יצירי, עשייה כידוע, יצאו מאברהם אבינו איש החסד ארבעה בנים, שמבחינת כנגד ארבעה בנים דברי התורה, חכם ורשע ותם ושאינו יודע לשאול. כי יצחק הוא בחינת בן חכם משמח אב, <coughs> ועשו הוא בן רשע, ויעקב הוא בן תם, כמו שכתוב יעקב אשתם. וישמעאל הוא בחינת בן שאינו יודע לשאול. היינו לעשות תשובה, ולשאול כפרה מהשם מטבח על ידועים לו. שזה עיקר התשובה, בבחינת אשר לא גזלתי אז אשיב. וזה בחינת אברהם תיקן שחרית. נוטריקון, שאינו יודע, חכם, רשע, תם, שמבחינת ארבע מלכויות כנ"ל. ושחרית, בחינת שחרות, בחינת השכל התחתון הנ"ל, שזכה לתקנו על ידי שהיה שונא בצע, כי מעש ממון סדום, כמו שכתוב, עם מחוט ועד זרוך נ"ל, ועשה תמיד חסד להעלות המלכות בקדושה מהסדרה ועל כן רדף אחר ארבעה מלכים כדי להכניעם, שהן בחינת ארבע מלכויות דסיט ראכה. י. וכנגד ארבעה נ"ל יש בכל יום טוב ארבעה מצוות להעלות הדלת בבחינת מלכות דקדושה מהסיט ראכה. לבטל ארבע מלכויות דסיט ראכה. בפסח הם ארבע כוסות, ושבועות הוא סדר המשנה ולימוד התורה, שהיא ארבע פעמים ביד כל אדם. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה. ובסוכות הם ארבעה מינים. הכל כנגד בחינת ארבע מלכויות וקדושה שצריכים אז להעלותם אל אור הפנים על ידי שמחת המצוות שמתקבצים לתוך הרגלים כנ"ל. וצריכים לזה ביום טוב לשוב בתשובה מתוך שמחה ועל ידי זה מקרבים את הגאולה. ו"א. בעיקר התגלות החסד הנ"ל היא על ידי שמקבלים תוכחה ומוסר מהצדיקי אמת. ואף על פי שתוכחתם לפעמים בדרך ביזיון שמבזים אותנו. ועל ידי זה זוכים לעשות צדקה וחסד. י"ב. וצריכים לנו לקבל תוכחה מהצדיקים אף על פי שמבזים אותנו לפעמים. כי צריכים לנו לדון אותם לכף זכות. כי אין אדם נתפס בשע... בשעת צערו. כי סובלים צער גדול מאיתנו. כי כל העסקים והשיחות חולין שלנו הוא בוודאי רעה אצלם. אך אפילו גם טובתנו, היינו התפילה, שהיא בערכנו טוב, היא גם כן רע אצלם, כי תפילתנו מבלבלת אותה מאוד, כי היא מעורבבת במחשבות זרות ובלבולים הרבה. והתפילות האלו, עם כל הערבובים, באים אל הצדיקים נעלותם. ועל כן מוכיחים אותנו לפעמים בדרך ביזיון, אבל צריכים אנו לקבל תוכחתם כנ"ל. ועל כן נקראין הערבובים והבלבולים תהולה, כמו שכתוב, ובמלאכיו ישים תהולה, מחמת שהם באים די כה בעת התהילה והתפילה. והוא בשתי בחינות, או שבאים להתקן, כי עכשיו הוא הזמן לזה, כי יש בהם ניצוצות קדושים שצריכים תיקון, או בבחינה אחרת, שבאים לבלבל אותו מתפילתו מחמת שאינו ראוי להתפלל. וצריך להתגבר מאוד מאוד על אלו הערבובים והמחשבות זרות שבאים אז. כי כל השטוטים והמחשבות שחושב אדם לפעמים, וכל ערבוב הדעת שיש לאדם בכל היום, באיזה עת שיהיה, הכל כאשר לכל בא דייקה בעת התפילה, ומשמיע את עצמו אז דייקה. ומבלבל את מחשבת האדם מאוד בשעת התפילה דייקה. ובאים ועולים על ליבו אז דייקה. על כן צריכין אז התגברות גדול מאוד על המחשבות והבלבולים אלו. והעיקר לברוח מהם בשב ואל תעשה, ובלי להסתכל אחריו כלל, ועל ידי זה ממילא תסתלק. ועם כל זה הבלבולים הנ"ל, באים התפילות אל הצדיקים נעלותם, בבחינת "ותהילתי אחתום לך", שבאין כל התהילות להצדיק, שהוא בחינת משיח, בחינת חותם, בחינת רוח אפן ומשיח השם. כי משיח מורח ודיין, בבחינת ועריכו בראת השם. היינו בתפילות, שהן מבחינת השם, היא תתעלל. כי הוא מורח ומרגיש בתפילות, שמקבל מהם את כל אחד ואחד כפי משהו. כי כל הערבובין של כל אחד הם בתוך התפילה. י"ד והצדיק יודע איזו תפילה באה מהכשרים ואיזו תפילה מאחרים. <coughs> ועל ידי זה יודע להוכיחם. כי על ידי העזות והתורה של כל אחד ואחד, על ידי זה יודע אם תפילתו הייתה כהוגן או לא. כי יש שני מיני עזות. יש עזות דקדושה ויש עזות דסטראחה. ואי אפשר לזכות לתורה הקיים על ידי עזות דקדושה, להיות עז כנמר כנגד המונעים וחולקים. כמו שכתוב בשולחן ערוך, שלא יתבייש מפני המלעיגים. וכפי העזות דקדושה כן זוכה לתורה, לקבל ולהמשיך חידושי תורה אמיתיים בעולם. ולהפך, מי שיש לו עזות דסטרא אחרא, מקבל תורה מהסטרא אחרא. כי כל מי שיש בו עזות בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. עד כאן צריך האדם לפלס דרכיו לברוח מעזות מאוד, ואף על פי כן יהיה לו עזות דקדושה בשביל עבודת השם. וכפי התורה שמקבל כפי העזות כן זוכה לתפילה. כי גם עיקר התפילה היא על ידי עזות דקדושה שצריכים להעז פניו כנגדו יתברך ולבקש ממנו על כל מה שצריך ואפילו לעשות פלאות עמו כי אם ירצה להתבייש ממנו יתברך לפי מעשיו ולפי גדולת עבורו יתברך בוודאי לא יוכל לפתוח פה להתפלל כלל על כן, כפי עזות דקדושה שיש לו כנגד המוניים כן זוכה לתורת אמת כנ"ל הוא כמו כן זוכה לתפילה בכוונה. ועל כן הצדיק, על ידי שרואה העזות והתורה של כל אחד ואחד, על ידי זה יודע את התפילה שבלבלה אותו, מאיזה מהם באה, ועל ידי זה יודע להוכיח אותו. ט"ו מקולו של אדם יכולים לדע את בחינת המלכות שלו, כי יש בכל אחד ואחד בחינת מלכות, והיא ניכרת בקולו. כי יש קול ענות גבורה וכו', כפי בחינת המלכות של קול אחד. ועל כן הבין שאול בקולו של דוד המלך עליו השלום, שהוא חזק בבחינת המלכות. ושאל אותו, הקולך זה בני דוד? שתמה שאול על קולו, והבין שהוא קול של מלך ממש. ורצה לשאת ולהגביה קולו למעלה ממנו ולא יכול. וזהו, וישא שאול קולו ביבק, שהיה נמוך בבחינת קול של בכייה. ואז אמר לדוד, ידעתי כי מלוך תמלוך, כי ידע זה על ידי הכל כנל. ט"ז סגולה למקשה לילד לעשות חסד הרבה, דהיינו להרבות בצדקה וגמילות חסד. תורה ל"א, אית לנברא א', א הצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע, ועל ידה נשפעים כל הברכות. אבל אין שלמות להברכות, כי אם בשבת שהיא בחינת אמונה. כי עיקר חשיבות הצדקה היא האמונה. ועל כן עיקר התנוצצות אור הצדקה כשמש ושלמותה, אין אלא בשבת שהיא בחינת אמונה. ואמונה היא מקור הברכות. ב. שלמות כל הדברים היא אמונה, ובלתי האמונה כל הדברים מחסרים וכן שלמות התורה שהיא הדעת היא רק על ידי אמונה. כי כל התורה עומדת על אמונה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, בכר וקוק והעמידן על האמונה. וכן שלמות הגלגלים שהיא בחינת צדקה כנ"ל, אינה אלא על ידי אמונה. כי העיקר היא אמונה. ג. ועל ידי שמירת שבת, שהיא בחינת אמונה, נשלם הצדקה וזוכים לכל הברכות. ועל כן התחיל התנא במסכת שבת במצוות צדקה לרמז כל הנעל. ונאמר בזמר לחד דודי בשבת, כי היא מקור הברכה. ויהיה בחינת שלמות כל הדברים שבעולם כנעל. כי על שמירת שבת קודש, זוכים לאמונה. ד. בעיקר עשייה של צדקה עושה העני עם בעל הבית וזהו בחינת הליכת ותנועת הגלגלים, בחינת בגלל הדבר הזה גלגל הוא שחוזר בעולם. והוא יש לו שתי תנועות, אחת היא העיקר התנועה שהיא ממערב למזרח, תנועה טבעית, ואחת היא תנועה הכרחית ממזרח למערב, מה שהגלגל היומי חוזר ומתגלגל ממזרח למערב ומכריח עמו כל הגלגלים. והעני הוא בחינת "וממערב הקבצך", שמקבצ הצדקה. והבעל הבית הוא נותן לו בבחינת "ממזרח אבי זרעך", בבחינת "זרעו לכם לצדקה". בעיקר התנועה היא ממערב למזרח, מהעני לבעל הבית. ה. Hey. בעיקר קיום וחיות האמונה, היא רק על ידי שמירת הברית, ועל כן נושאים לצדיקים על שבת קודש. כעיקר קדושת הצדיקים האמיתיים היא שמירת הברית בשלמות בכל הבחינות. על כן נושאים עליהם על שבת, כדי לקבל מהם קדושת שבת שהיא אמונה, שהיא שלמות הכל כנ"ל. ו. וכל הגלגלים וכל הנהגת העולם, עין וחוקות שמים וארץ, הכל תלוי בשמירת הברית קודש. וכן כל הברכות וההשפעות שבאים מהם. ז. וכל האיסורים שיש לאדם בדרכים, כולם הם בשביל פגם הברית. כן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, חייב אדם לפקוד את אשתו קודם שיצא לדרך, כדי שלא יהיה בבחינת השחית כל בשר את דרכו. היינו, שעל שמירת הברית לא יהיה לו צער בדרך. ח. וכן צריך ליתן צדקה קודם שיצא לדרך, כמו שכתוב, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. כי על ידי הצדקה יעיר הכוכב. כי על ידי הצדקה מהירים הגלגלים. ועל ידי זה יבטל עיכובו בדרך שנמשך מהעיכוב שיש בכוכבים שהם המהירים בשלמות. וינצל מצער ועיכוב בדרך. ט. ויש שתי בחינות ברית, בחינה אחת היא שמירת הברית קודש, ברית עילה, שהוא רקיע המבדיל בין מים עילאין למים תתאין, בחינת בן חורין, שעל ידי זה זוכה לחירות ועושה תולדות, היינו שיקרב נפשות להשם יתברך, והבחינה השנייה היא שמירת איסור ויתר. וצריך לאדם להיות לו אלו השתי בחינות ברית, היינו להיות צדיק ולמדן. וצדיק נקרא על ידי שמירת הברית קודש, ולמדן על ידי שילמד דיני איסור והיתר וכיוצא בזה וישמרם. וכשזוכה לשמירת הברית בשתי בחינות אלו, אזי הוא דומה למלאך השם צבקות, וזוכה לאמונה שלמה, וממשיך כל הברכות וההשפעות כנ"ל. י. ועל ידי שמירת הברית כנ"ל נתגלה חסד בפומה דאמה. וחסד היינו אהבה והשתוקקות להשם יתברך וכיסופים טובים, שהיא דבר יקר מאוד, כי על ידי זה עושה נפשות, היינו שעושה נקודות לאותיות התורה, בבחינת נקודות הכסף. היינו שעל ידי הכיסופים נעשים הנקודות שהן מבחינת נפש, כמו שכתוב נחשפה וגם קלטה נפשי. היינו, מה שאני נחשף וקלה אחר השם יתברך, מזה בעצמו נעשה נפשי. והנקודות הן החיות והתנועה של האותיות. על כן הן בחינת נפש. כי כמו שהנפש היא חיות האדם, וכל תנועותיו הן על ידי הנפש, ובלא זה כגולם, כן האותיות אין להן שום תנועה וחיות, רק על ידי הנקודות. שעל ידי זה מתנועים ונזדווגים ונצטרפים האותיות. והנקודות נעשים על ידי הכיסופים להשם מטבח, שהם בחינת נפשות. וזיווגן והצטרפותן של הנקודות הן בחינת זיווגי הנפשות. ועל ידי הנקודות נזדווגים ונצטרפים האותיות, וזה בחינת זיווגי הגופים. וזה סוד נפילת אפיים, שכוונתו להעלות הנפש בבחינת העלאת מי נוקבין, ולעשות איחוד. כי על ידי הכיסופים, שזה בחינת העלאת מים נוקבין, מזה בעצמו נעשה נפש, ונתעלה ונעשה איחוד וזיווג. כי עיקר התאוות הנפש היא על ידי השתוקקות אחר השם ידבח. כל אחד לפי מדרגתו, שהוא נחשף ומשתוקק להגיע למדרגה שלמעלה של ממנה, על ידי זה נעשה הנפש בכוח. נדבי. ועל הכיסופי נעשה הזיווג, שעל זה שהוא נחשף אל הדבר נעשה נפש. ועל זה שהוא נחשף אל חוזר הדבר וחושף אליו, ומזה נתאווה גם כנפש. והנפשות מזדווגין, כי מה שהוא נחשף הוא בחינת תעובתא דנוקבה, והוא עבד נפש נוקבה, כמובן בזוהר הקדוש. ומה שהדבר חוזר ונחשף אליו, הוא בחינת תעובתא דדחר, ועבד נפש דחר. ואחר כך באים לבחינת עיבור ולידה, כמו שכתוב שם בזוהר הקדוש. ונגברין ויוצאין הנפשות לעשות פעולות בעולם, לפי הנקודות שעושין לאותיות. כי אותיות התורה הם פועלים הכל, כי הם החיות של כל דבר ומנהיגים את כל העולם. ואין להם כוח לפעול, אלא לפי הנקודות בחינת כיסופים וכנ"ל. ואם כוסף לרע, עושה נקודות רעות, ונזדווגין ונצטרפין האותיות לעשות פעולות רעות. ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשין נקודות טובות, ומתנועעים האותיות ונזדווגין לעשות פעולות טובות בעולם. <תגימל> ושבת קודש היא בחינת אמונה וקדושת הברית, שעל ידי זה זוכין לאהבה והשתוקקות וכיסופים טובים, שעל ידי זה נעשים נפשות קדושות. ועל כן בתחילת שבת באה השתוקקות וקדושה לאדם וזוכר את עצמו מאבדת הנפש שתירא בכל. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כיוון ששבת ואי אבדה נפש, וזוכרים את עצמם שבמוצאי שבת קודש עובדים הנפש ומתחילים להתגעגע אחריה. ומזה בעצמו נתעבה הנפש האתריה של שבת, כי עיקר התעוות הנפשות לקדושה הוא על ידי כיסופים טובים כנ"ל. י"ד וכל אחד לפי הכיסופים שלו, שמהם נעשים נפשות, כן עושה נקודות לאותיות התורה, והם בתחילה אור פשוט, כי מפי העליון לא תצא כי אם אור פשוט, רק כל אחד לפי מה שהוא נחשף, כן הוא עושה צורה לאותיות שהיו בתחילה כגולם, ועל ידי הנקודות מהכיסופים נעשים כלים. ואם האדם כוסף ומשתוקק לטוב, מצייר ומפרש אותיות התורה לטוב, ונעשים כלי לקבל טוב. ואם נחשף לרע, חס ושלום, נצטיירים ונעשים כלי לקבל רע, חס ושלום. ולפי מה שנצטיירים, כן הם פועלים בעולם. כי יש בתורה אחיזה טוב ורע, בבחינת זכה נעשה לו חוסם חיים וכו', וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ט"ו אך, כדי שתצא הנפש מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים, שעל ידי זה נגמר הנפש ויוצאה מכוח אל הפועל, כמו שכתוב, נפשי יצאה בדברו. וזה שכתוב רצון ירעיו יעשה ואת שבעתם משמה ויושיהם כי על ידי הרצון שהוא הכיסופים נעשה הנפש בכוח ואז נעשה בקשתו ורצונו בכוח בבחינת רצון ירעיו יעשה ואחר כך ואת שבעתם שמדברים בפיהם ההשתוקקות על ידי זה ישמה ויושיהם כי על ידי הדיבור נגמרת הנפש ויוצאה מכוח אל הפועל ואזי נצטיירים האותיות ונעשים כלי לקבל טוב, ונתמלא בקשתו בפועל. כי כפי הנפש שעושה בכוח או בפועל, כן נעשים נקודות לאותיות וכן נצטיירים, וכן הם פועלים ועושים בקשתו ורצונו. ועל זה נסדר סדר התפילות שצריכים להוציא הכיסופים בשפתיו, ואז נעשה נפש בפועל. שעיקר הנפש היא מהדיבור, בבחינת ויהי אדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממדלה. <תזיין> וזהו מעלת השיחה בינו לבין קונו בכל יום, שצריכים לסוח ולדבר בינו לבין קונו, להוציא בפה כיסופיו הטובים, שמתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי. ולהתפלל להשם יתברך על זה שירחם עליו למלות רצונות שלו הטובים ולדבר בפה מלא מזה דהיינו מכל מה שחסר לו בעבודת השם יתברך שהוא רוצה הוא משתוקק שימלא לו השם יתברך ועל ידי זה יזכה לפעול בקשתו כנ"ל ויזכה לפעול מה שצריך הוא מביא טוב לעולם וממשיך טובה וברכה בכל העולמות ומעורר לתשובה כמה נפשות וצריך כל אחד להרגיל עצמו לעסוק בזה הרבה בכל יום, לדבר בינו לבין קונו. כי עניין זה יקר מאוד, ועל ידי זה יכולים להחזיר כל העולם למוטב. י"ז וכשזוכה לשמירת הברית בשתי בחינות הנ"ל, אזי זוכה לאהבה וכיסופים טובים לה' מטבח, שעל ידי זה מצייר אותיות התורה לטוב, בבחינת חיים, ואזי אותיות התורה בעצמן מבקשים ממנו שדברים בפיו. כדי שיציירם לטובה. ועל ידי זה זוכה שיהיו כל אכילותיו ושרודותיו בבחינת לחם הפנים. ואזי שולחנו מכפר כמזבח. ואזי כל הכוכבים וכל המזלות וכל העכו"ם, כולם הם טורחים בשביל פרנסתו. י"ח הוא כלל הדבר שמאוד יקר הכיסופים וההשתוקקות לדבר שבקדושה. כי על ידם נתעבה הנפש ונגמרת על ידי הדיבור כנ"ל. וזאת הנפש יוצאה ומתגלגלת, ולפעמים מתגלגלת ובאה הנפש לקדושה לתוך הרשע, ונופלים לו הרורי תשובה ותוכל להחזירו למוטב. וכן להפך, כמה רעות גורמים הכיסופים לדבר שאינו טוב חס ושלום. כי הנפש שנתעבה על ידי כיסופים רעים, מתגלגלת לפעמים לתוך הצדיק ותוכל להחטיאו חס ושלום. וזה בחינת יש הבל וכולי, בחינת הבל פה, שמשם יוצאים הנפשות. ועל ידי זה יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, על ידי שמתגלגלת לתוכם נפש מכיסופים רעים, שנופלים לו מזה אורי עבירה. אך אחר כך אפשר שתחתיאו חס ושלום, או שיתקן הנפש. וכן להפך, יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. שנופלים לו בוודאי אירועי תשובה בעת שהגיעה אליו נפש קדושה מכיספים קדושים. אך אחר כך אפשר שקלקל הנפש או שתחזירנו למוטב. וזה מבחינת גלגולי הנפשות שיוצאים מהדיבור ומתגלגלים בעולם. י"ט. ושלמות האדם הוא שיהיה צדיק ולמדן. כי אם אינו למדן, אמרו חכמינו זכרונם לברכה ולא אמר יצחסיד. ולמדן בלבד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמור חס ושלום. כי לא זכה נשאת לא שם מוות. על כן צריך שיהיה למדן בתורה וחסיד במעשים טובים. היינו צדיק, כמובא בזוהר הקדוש. ואזי הוא דומה למלאך השם צבקות ומצייר אותיות התורה לטוב וכו'. ומי שטועה וסובר שהעיקר הוא בחינת למדן לבד, הוא בחינת אחר, שקיצץ בנטיות רחמן ליצלן. חף. ואפילו הצדיק הגמור שהוא צדיק ולמדן כשנופל לפעמים ממדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד תמיד אל מדרגה אחת, אזי אם ירצה להחזיק את עצמו במדרגת למדן שנשאר לו, הוא לא טוב. רק צריך להחזיק עצמו ביראת שמיים ונקודות טובות שנשאר בו עדיין. חף אלף. מחמת שתי בחינות אלו שנמצאים בערב והצדיק, בחינת למדן, שהוא בחינת מלאך, שהוא מתת, בחינת משנה, ובחינת צדיק, שדומה לכונו להיות חסיד במעשים טובים, וזה בחינת השם צווקות, על ידי זה נמצא בו שיש שני כוחות לתורה, סם חיים ולהפך, ואפשר להם להתקרב אליו למצוא בו דבר שיקצץ בנטיעות, או להיכנס ולצא בשלום. ועל כן יש ארבעה בחינות במתקרבים לא לצדיקי אמת, בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס. כי יש מי שמקבל דרך ישרה מהרב ונעשה איש כשר עד סופו, וזה בחינת צדיק, בחינת רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. ויש בחינת הציץ ונפגע, בחינת בן עזאי. היינו שנתלהב ליבו מאוד מגודל האור שהעיר בו הצדיק, ונתלהב יותר מהמידה, ועל ידי זה יוכל לצאת מדעתו. ויש בחינת עציץ ומת, בחינת בן זומה, שעל ידי התלהבותו יותר מדי יוכל למות. ושניהם הם בחינת צדיק, וגם עליהם נאמר צדיקים ילכו בם. אבל יש מי שבא בעקמומיות וטינה יש בלבו, והוא למצוא בערב גם כן מה שהוא רוצה, דהיינו דבר שיקפוא בכל ויתרחק לגמרי. הוא פורש מהצדיק ונעשה מתנגד ולץ, בבחינת אחר, שקיצץ בנטיות. וזה בחינת ופושעים ייכשלו בה מחמנה לצלן. וארבע בחינות אלו הן בחינת צדיק ורשע, עובד אלוקים ולא עבדו הנאמרים בפסוק, ושבתם וריתם בן צדיק וגומר, שנמצאים בכל בני אדם הרוצים להיכנס לעבודת השם נדבך ולהתקרב לצדיק והרב שבדו. כי הצדיק צריך שיהיה לו שני כוחות שיש ליד תורה, סתם חיים וחס ושלום להפך, באופן שיהיה אפשר להם להתקרב אליו לקבל כרצונו. וצדיקים ילכו בם וגומר כנ"ל